Ejátszva az út csak színi játékok. Nem. nem. Én csak boldban járok. Semmilyen sportmálban nem. Nem. Másik állt? Nem. Ahho. Elég. Kétfeljancsi. Hey, Ilyen Jánossal. A, a spiritefem 87 on és az interneten. Mit kilódtik már Jó reggelt. Mikrofonpróba, 1, 2, 1, 1, 1 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <coughs> Ma 2020... Március harmadika van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra, ez a kejfejjöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános korhatáros 14 éven aluljaknak nem, felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Esik az eső, 7 úszkövet 10 fok van, biztos van, ahol kevesebb van, és van, ahol több. 192 ezer nézőjével a a pályán a múlt heti helyzetéhez képest hét helyzetet javított, a két héttel ezelőtti helyzetéhez képest pedig talán 8 vagy 9 helyet rontott. Mozgásban van 215 és 165 ezer között szóródott a nézőszám, a 192 az közelebb van a 215-höz, mint a 165-höz, Szinte kiszámíthatatlan, hogy minek köszönhető a nézőszám, hiszen ahogy a heti naplónak, illetve a heti napló csúcsnézettségének ezek a különböző állatsos énekesek ájt szabtak, ugyanúgy a civilapályának az ötös lottó sorsolás komoly ellenfelévé vált, pontosabban mondva Hát, mérsékelten komoly ellenfelévé, mert az ötös lottó közöttítését körülbelül, körülbelül kétszer annyian, vagy valamivel többen időnként, mint kétszer annyian követik. mert többen, mint kétszer annyian nem. Nagyjából kétszer annyian. Vagy valamivel kevesebb, mint kétszer annyian követik, mint a kejfejancsi... Ebben most belevonyolta, mint a civilapályán. Itt volt ez a tegnapi nap, amit az önök rendelkezésére bocsájtottam, és hát lássuk be, hogy az igény a tavilágán nem tudtak vele mit kezdeni, és ezt hétről hétre megállapítom, amikor hasonló helyzet van. Nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg azt érzik-e, hogy az önök rendelkezésére van bocsájtva a pálya, vagy azt érzékelik, hogy el van eresztve a gyeplő? A kettő nem ugyanaz, én mindenképpen azt szerettem volna, hanem nem eleleszt egy éreznek, hanem az, hogy szabad a pálya, a kettő közötti különbséget zongorázni lehet. mögött egyébként az a jelenség húzódik meg, hogy én pintekre gyakorlatilag egy ilyen tutumfaktumá válok a szó értelmében a belpolitikai történéseknek. Úgy kell visszafognom magamat, hogy a pályán civil vagy kevésbé civil vendégeit ne oktassam ki arról, amivel kapcsolatban nekik egyébként a szó Klasszikus értelmében nem kötelezettségük a felkészültség. Itt valójában péntekre nem egyszerűen arról van szó, hogy terítődöm hírekkel, hanem terítődöm a folyamatokkal, terítődöm azokkal a plusz információkkal, amelyeknek ...nek egy részét nem lehet átadni önöknek, vagy amelynek egy részét hiába adom át önöknek. Az egyéb csatornákból való értelmes valójában olyan gátját képezik az önök megértésének, amivel kapcsolatban én hiába próbálkozom, vagy ha nem is hiába próbálkozom, péntekre nem biztos, hogy célt érek. Ugye ez van pénteken, Pénteken délután van egy relatíve hatalmas esés. Szombaton ez az esély, és ez optimális esetben megszűnik, és lesz egy ilyen kvázi békés tengere, ahol az ember, én kinevállhatom ezt a kifejezést, mégsem tudok most jobbat mondani, néz ki a fejéből, és csodálkozik rá a világra, hogy jé, ilyen is van. A vasárnap nagyon sokszor döglött, a hétfő pedig ugye arról szól, hogy hogyan tud az ember visszakabaszkodni oda, hogy aztán megint egy olyan pénteke legyen, amit egyébként szívesen a, szívesen e, hajít a sútba, majd azt mondtam, hogy sudba a hajt, mert, mert ugye hétfőn az egészet újra kell kezdeni azzal, hogyha az ember nem kezdi el, akkor hát azt kockáztatja, mint ami tegnap történt. Ez így megy hétről hétre, de számomra nem törvényszerű, hogy így legyen, mert nem törvényszerű, hogy minden hétnek egy ilyen péntekben kell kicsúcsosodnia, de ennél sokkal többet most nem tudok és nem is akarok mondani önöknek. Ennyiben szerettem volna visszatérni a tegnapra, ahol két hihetetlen informatív beszélgetésnek is lehettem a tanulja, mármint a tegnapi nap folyamán amelyeknek a tudásanyaga beépült a fejembe, és hogy milyen mértékben átadható, az mely ki fog derülni az elkövetkezendő napok és hetek folyamán. 061 877, 0877 az elérhetőségem. Megint nem szabok határt az önök fantáziájának. Nem mondom meg, hogy mivel kapcsolatban telefonáljanak be, mert nem tudok ilyet mondani azzal kapcsolatban telefonáljanak be, ami Önöket foglalkoztatja. 061-877-0877 A 2020 március 3-a van 3, kedván, 3 perc múlva lesz 4-1-8, az eső és 8 fok körül hőmérséklettel találkozhatnak a kilépnek a kapun. 0 1 877 0 877. Szeretném, csak elmesélek egy történetet, Ajna. és azt szeretném megkérdezni, hogy mi a hallgatók, vagy az önvéleménye. A vasárnap esti a Híradóban, hát nem árgó szemekkel néztem, de kapcsolt, oda kapcsoltam, néztem, figyeltem, és volt benne egy olyan riport, hogy egy volt országgyűlési képviselő, azt hiszem, hogy most polgármester mindegy sajtótájékoztatót tartott, és ott voltak az újságírók, és mondták az újságírók a az embernek, nem tudom a itt, hogy hajoljon közelebb a mikrofonhoz. És azt válaszolta, hogy nem kapom be ez a nők dolga. Na, akkor rögtön kitöltem, Ez nem izé. pontosan így volt. És Babá akkor Pihonat. és akkor mondták a, a tesszolatok az úr, hogy persze, így kell, pont így kell beszélni. Azt mondja, én csak beszélek erről mondja az ember, és azt mondja, de, maguk, de maguk meg csinálják. Szóval egyszerűen ilyen hogy akkor hol van a rendezőknek, amit tudja meg el, a el, többi... El, elnézést, csak... elnézést, elnézést, elnézést, elnézést. Szexista veszólással oktatta ki a jegyző, szarvas hideszes polgármester a mútheti képviselőtestület ülésen, az ellenvélemény szarvas Facebook oldalon között videó részlet szerint a mikrofon használat és a hangerő témáján húzta fel magát babák Mihály. Magy engem nem hal, hát ne haragudjon meg, de nem rakom a számba, ez nőnek jobban áll, mint nekem, úgyhogy nem csinálom vágta oda. Saját frappásnak itt poénja annyira bejött a polgármesternek, hogy elsütöttem még egyszer, azt maga csinálja, ez nem az én asztalom, aztán még adott egy jó tanácsot a nőnek, aki nem hallja őt jól. Erzsik, akkor lehet fülorvoshoz kell mennie, nem tudom. Ezen is jól mutatott több képviselővel együtt, majd estére babák nyáj, a is belátta, hogy kutyabunkó volt a megjegyzése és elnézést kért. Ez nem az a műsor, asszonyom, ahol fél információkkal lehet kereskedni. Nincs mit ezzel a nagy közönség elé bocsájtani. Egy dologra jó volt. Ha figyelt, akkor megtudhatta, hogy az a történet, amelyet ön... Keresztben hosszában úgy jegyzett meg, ahogy megjegyzett, az a valóságban nagy valószínűséggel olyan történt. Ha túlságosan kioktató lettem volna elnézést, bár az elnézés kérésemet euh, kevésbé komoly alap kíséri, mint Babák Mihályét. 061877 0877 minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy műsor, amely a kísérletet tesz arra, hogy elválasz a, a fontos a fontos talantól, ahova most kerültünk, azt én a tévedés minimális kockázatával a fontos talan tengerének látom. Evezünk más vizekre, vagy zenét hallgatunk. Kettő perccel múlott 418-061-877-0877. Az előző telefon kezelésével nem szerettem volna elvenni a kedvüket, senkinek a fejét nem harapom le, a hölgyét sem haraptam le, legfeljebb elmondtam azt a korrekciót, amit szükségesnek láttam. 061-877-0877, hogyha van önökben mers és mondandó, nem feltétlenül ebben a sorrendben. A szóval, videó után ismét olvasok, bereméljük Géza a magyar Copperfield című könyvet olvasom, amit szerintem egy borzasztó szerencsétlen cím. Különös el arra, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem olvasta a Copperfield-Dávidot, vagy olvasta, de egyáltalán nem emlékszik rá, mint például én. Azt jobban leköti a könyv címe, mint hogy mi van benne, de ettől igyekszem függetleníteni magamat. És már a 70. oldal környékén járok. Nem zsebbe való könyv. Szerintem több mint 600 oldal. 640. De annyi hiába való kísérlet után úgy tűnik, hogy lesz egy könyv, amit elolvasok. Nem nyárom. Tényleg láttam a vendég című olasz filmet, nem tudom, hogy ki látta, valahogy úgy ott ragadtam az HBO előtt, önök HBO megjelenést hallottak. Nem kapcsolgattam. Tetszett. A lányom lemondta velem való találkozót, mert úgy döntöttek a barátjából, hogy a jó időt kihasználva elmennek az állatkertbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem jól döntöttek. Hogy jó választás volt, de pont az állatkert nem tudom, de tegnap nagyjából hasonló módon indult az a nap, mint ma. De amikor a véget ért a addigra kiderült, felderült, sütött a nap és lehet, hogy ma melegebb lesz, mint amilyen tegnap volt, de tegnap sütött a nap. 6 percen múlott 4 8 amiből az költkezik, hogy durván 9 perc múlva felihom első Mó az elkövetkezendő 9 perccel gazdálkodjanak szabadon, a valami eszembe jut, elmesélem, és ugyanez vonatkozik önökre. Nem kell, hogy az az RTL klubban kapcsolatos legyen, nem kell, hogy az a politikával kapcsolatos legyen, egyetlen egy dologgal legyen kapcsolatos, hogy önöket foglalkoztatja értelmesen vagy értelmetlenül egy tízes skálá lehetőség szerint 8-as fölött. Az elkövetkezendő percekben erre figyelek, az elmúlt percekben pedig ennek megfelelően próbáltam viselkedni. 061-877-0877-8 fölött bármilyen témában. Adót. Szintén bereményi, aztán elmegyünk a trafóba, frenák, a hétvége egy régi ismerősnél telik vidéken. Percen van ez fél 806, 1877, 0877. Jó reggelt, lehet? Te sokat beszélgetsz? Tessé? Azt kérdeztem, hogy te sokat beszélgetsz-e? Igen, jó reggelt kívánok neked és a rádióolgatóknak is. És utána visszaemlékszel arra, hogy kivel miről beszélgettél? Igen, igen, át szoktam gondolni. Ezt azért kérdezem tőled, mert ebben a fél órában... Én majdnem hasonló módon, mint tegnap, tegnap egy kicsit enerválta voltam, ma már nem voltam annyira, ajánlottam a népnek, hogy arról beszélgessünk, amiről akarnak, Tegnap úgy olyan volt, mint a Balaton, amikor úgy az ember vitorlázik, és úgy lögykölődik, tehát úgy nem nagyon megy sem erre a okán a hajó. Ma egyetlen egy ö, ember telefonált, egy idősebb hölgy, aki elmesélte Babák Mihály sztoriát úgy, ahogy ő visszaemlékezett rá, és én kapva kaptam az alkalmon, és szembesítettem azzal, hogy az ő elmondása szerint mi történt, mert ő nem elég, hogy elmondott egy történetet nem pontosan úgy, ahogy történt, hanem megkérdezte volna, hogy mi a hallgatók és az én véleményem erre elmondtam azt, hogy mi történt, tőle elbúcsúztam, és más ember sem került elő, nem gondoltam tovább élszelődni ezen a történetem, mert nem volt min. Um, Tegnap pedig két olyan beszélgetésem is volt, mind a kettő politikusokkal, mondhatnám, hogy sajnos, de ez az én életemben egy általános jelenségnek mondható, ahol tegnap már formába lendülvén valójában attól vált érdekessé és jóvá beszélgetés, hogy azokat a hétköznapi fordulatokat, amelyek minden beszélgetésben benne vannak és a lehetőségük benne van, azokat lehántottam és pár olyan dolgokra kérdeztem rá, ami az illető kapcsán engem konkrétan érdekelt és valahogy annyira erőszakos voltam, erre nem nagyon van jobb szó, és annyira egyenesen rákérdeztem, és annyira nyíltan, és annyira látszott rajtam az érdeklődés, hogy mind a ketten, mint ezek férfiak voltak, viszonylag rövid idő után hagyták magukat levetkőztetni, és nagyjából úgy beszélgettünk, hogy az egyik egy rádióstúdióban zajlott, egy egyfajtában néztem, hogy be van -e a mikrofon, mert hát az mind a kettőnk halálát jelentette volna a szó értelmében, hogyha az adásba kerül, a másik az nem ilyen körülmények között volt, de azon gondolkodtam nem túlságosan sokáig, hogy ilyen beszélgetések valójában miért nem hangozhatnak el rádióban, tévében, ilyen interjúk viszonylag kis számban miért nem születnek, mert ezek Leplezetlenül őszinte beszélgetések voltak, miközben tegnap két olyan lehetőség is felmerült adásban, amikor arról volt szó, hogy vajon lehetne ezekkel az emberekkel átfogóan beszélgetni. Az egyik Szabó István lett volna, aki ugye rövid úton, részint videóban, részint pedig egy telefonos beszélgetés során a szervezőknek mondta le, hogy átvegye az Életműdíjat. Ez lett volna az egyik lehetőség, hogy milyen lenne Szabó Istvánnal elő beszélgetni, és ezt a civil a el is mondtam, hogy szerintem jobb lett volna átvetnett volna, és elnézést kért volna, és mondott volna mondjuk egy beszédet. A másik lehetőség Persányi Miklós lett volna, akinek ugye tegnap előtt volt talán, vagy szombaton volt az utolsó munkanapja, és 120 év után én maradjon épségben, egészségben és legyen boldog ö, ember, megvált ö, az eddigi foglalkozásától, akivel találkoztam és beszélgettem, de aki nem gondolta azt, hogy azt, amit gondol a világról, azt megoszza mással. Én pedig ilyen töttyilötyi beszélgetésekkel, amelyek így, mint a, amire utaltam a felvezető szövegben, hogy a hajót van a Balatonban, ahhoz nem volt kedvem. Itt levittem a hangsúlyt. Igen, ez egy szép monolog, János. <gül> Szeretem a széma monológét, mert ezek a soha nem tudnak mit mondani. Csak az, hogy Nem, hát az, az... alapvetően a történet arról szól, hogy is szeretek olyan dolgokról beszélgetni, amelyek aztán pillanatokon belül minden két embert foglalkoztatják. Nem csak engem, aki érdeklődöm, hanem azt is, aki egyébként valamit megoszt velem, függetlenül attól, hogy amikor leültünk, akkor ezt tervezte-e vagy nem tervezte, általában nem tervezte. Erről beszéltem. Világos. Én megmondom őszintén, hogy, hogy sok olyan emberrel beszélgetek, akik, akik nagyon más élnek és gondolkodnak, mint én. De abból sokat tanulok. Tehát igazság szerint az, hogy a saját gondolataimat és a saját élet meg életmódomat visszigazolják, és, és olyanokkal beszélek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Tehát erre már egyre kevésbé van szükségem. Jó, de te amit mondtál, abból ezt a következtet is mondtad le, hogy az én beszélgetéseim tegnap ilyenek lettek volna, mert nem ilyen voltak. Hát, is ezt a következtet is mondtam, mert megpróbáltam én is Jó. elkezdeni beszélni arról, hogy hogyan és miről beszéltem. És a te beszélgetéseid hol zajlottak tegnap? Hát tegnap, tegnap nem túl sok nem volt, nem, mert benne voltam a parlamentben. De egyik volt színházi igazgatóval beszélgettem egy étteremben egy órát, Előtte egy kiváló orosz professzor barátommal az egyik szállodában egy három órát. Úgyhogy ilyen beszélgetésén voltak, és végül a parlamentszédés után még az egyik Magyarországi Nagybank magánéletügyekért felelős vezetőjével beszélgettem egy jó órát, és ez, ez mind a három beszélgetés nagyon érdekes volt. De inkább azt kell, mondjam, hogy a a három volt kettő az nagyon, nagyon érdekes és nagyon tanulságos beszélgetés volt. Főleg a, a, ezzel a bankára, e, bankára való beszélgetésen volt nagyon tanulságos, mert az a mezőgazdaság finanszírozásának, problémáinak olyan kérdéséről esik, ilyenkor mindig szó, vagy olyan agrál kérdésekről, kérdések, amik, amiket ő egészen más lát, mint én, vagy adott esetben jobban lát, más nézőpontból lát. Hát ezek nekem mindig tanulságos beszélgetések. A múlt héten kvázi kijelöltett, hogy miről beszélgessünk, és ezt nem rossz májúan mondtam, a kérdés az, hogy tartjuk-e magunkat hozzá. Hát szerintem a... a... Szóval nem, nem, nem ragaszkodom most hozzá, és majd elmondom, hogy miért, mert lehetséges, hogy olyan fejlemények lesznek annak a járványnak az ügyében, és most nem a koronavírusról van szó. A van szó. Így van, a sertés amit még érdemes de most a szerveit de ezt téged most miért foglalkoztat uh, ennyire? A saját gazdaságod miatt, más miatt? Nem, amiatt nem mert mert, mert ott tulajdonképpen az állattartás az csak, csak a, a, annyi van érdekes, hogy, hogy uh, nagyjából annyi akkora mennyiségű állatot tartunk, ami kicsit túlmutat az önellátásunk, de valójában ezt célozna meg, illetve mondjuk, hogy a turisztikai programokat egészítik ki. Tehát azt, hogy van évi 8-10 e, sertés, hogy vannak szavaralk, vannak mindenféle egymás állatok, sok kecske például, vagy birka. Ezért nem feltétlenül az is szerepe a, a fontos. A mi, mi a családi gazdaságunk az kertészeti és szörészeti e, gazdaság. A másik, vír, a másik vírussal kapcsolatban? Jaj, istám. Nem, azt kérdezem, ami téged foglalkoztat, nem, nincs, nincs. Nézd, ez a koronavírus dolog, szerintem rendkívüli módon, rendkívüli módon lesújt, mert nem maga a vírus, mert, hanem az, ami körülött zajlik. Én teljes döbbenettel álltam, a hétvégén elkísértem a, a Krisztát bevásárolni, neki nincs autója és nagy áruházakban voltunk, mert ő régen vásárolt be, és tényleg hihetetlen volt szembesülni üres porcokkal hozzátéve, hogy... Én azt hittem, hogy ott most csak átmenetleg nincs, és a Kriszta volt az, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy ezek azok a polcok, amelyeket egyébként lefényképeznek, és újságokban is interneten mutogatnak, mert egyébként ott olyan élelmiszereket, vagy adott esetben e, baba pelenkákat vásároltak hihetetlen mennyiségben, hogy lehet, hogy egy gyerek felnő, és már nem lesz szüksége baba pelenkára, de otthon még mindig lesz. És döbbenten néztem ezeket az üres e, polcokat nem, hát ez egy, ez egy katasztrófa, ami zajlik. Az embereknek a hiszterizálása, a pánikkel, és szerintem a médiának óriási nagy felelőssége van. Tehát az, hogy mindenhol ilyen területen foglalkoznak, pánikkel, cikkekben, az a kérdése, ahelyett, hogy az embereket reálisan tájékoztatnák és megnyithatnák. Tehát ezt én, ezt én elkeserítőnek tartom, megmondom őszintén. A, egy olyan bírussal beszélünk, aminél amely este nem bizonyított, hogy veszélyesebb lenne, mint az influenza. De tényleg, tényleg úgy csinálom, mintha itt, ha bejönne ez a vírus Magyarországra is, akkor 30-40-50 éves egészséges emberek tömegével hullhatnának el. Hát ez, ez egy teljesen abszurd, teljesen abszurd dolog. Én nyilvánvalóan az, hogy van karantén, az, hogy vannak a COVID intézkedések, az, hogy nagyon komoly erőkkel folyik több országban is a vírussal kapcsolatos vakcinának a, a kifejlesztése, ez nagyon helyes. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a vírus az elterjedjen, mielőtt, vagy még szívesebb körbe terjedjen el, mielőtt egyébként hatásos védőoltás állna a rendelkezésre. De azért vagyok be őszintén, tehát én 48 éves vagyok, míg soha az életben nem oldatta be magam a ellen, és valószínűleg ez még jó pár évig így is lesz. Az öreg, legyengült, másbetegségekkel küzdő szervezet, Védelme esetében érdemes az embernek beoltatni magát, de azt gondolom, hogy egy középkorú egészséges embernek semmi szüksége nincsen a influenza lényeg És egyelőre nem tudjuk azt, hogy a koronavírus bármivel is veszélyesebb lenne, mint az influenza. És hogy mindez a parlamentben ilyen téma tud lenni, és hogy ezzel revolverzik a kormányt, miközben egyébként Európában talán elsőként fel az operatív törzs a vírus elszerűzésének megakadályozása érdekében, tehát ezt meg különösen Mivel a kormány? -t? Hát azzal, hogy magyar egészségügy nem alkalmas egy ilyen típusú járványnak a kezelésére, hát a tévében látom, a rádióban hallom, hogy elég politikusok errébe a parlamentben. Ilyen típusú kérdések kellett a miniszterelnök válaszolnia. Aért, hogy az embereket megintatnánk. Egy Magyarország, ami nincs itt a vírus. Úgy van, ahogy ezt a nap a miniszterelnök mondta, hogy nagy valószínűséggel hamarosan itt is lesz hiszen nem vagyunk egy sziget, és láthatólag még egy olyan szigetország, mint Japán. Sem tudta megúszni a vírusnak a bejutását. Tehát, egyszerűen é, ez a számunk Ha ezt politikai haszonszerzésnek tartjuk, nehéz lenne másnak. Ö, nevezhetnénk óv, óvatosságra intésnek is, de majd te eldöntöd, hogy melyik volt inkább, te voltál jelen. Akkor ennek egyébként szerinted széles népti, néprétegeknél van táptalaja? Tehát, hogy ezzel tényleg lehet politikailag hasznot szerezni? Hogy igen. Hát úgy nézhet, hogy mert az a emberek, a felvásárlás, az vissz, az vissz, ezt bizonyítja. Be bementél, és itt is hétvégén e, nálunk árni, bementél a valamelyik Jó, De a attól, a mert kérdény. valaki felül ennek. Lészt, Jó, de rossz rossz attól, bét. mert felül ennek vagy az ő veszélyezete, így fogalmaz, hogy ne legyen pejoratív, attól még automatikusan nem lehet azt mondani, hogy ő egy ellenzéki kiszavaz Azért ez nem Az a kérdés, hogy politikailag felüle. Szerintem sokan. Igen, vagy igazolás, önigazolás látnak abban, hogy lám, lám, ugye a kormány erre sem képes, hogy megvédje az embereket. Sokszor eszembe jut a jön a farkas, jön a farkas, te e tekintetben Itt. mindig úgy gondoltál az államra, hogy felelősen gondolkodik? Tehát vaktában nem fest rémalakokat a falra, hogy aztán kétségbe vonja a nép annak az igazát, amit mond az állam és nem hisz neki. Mennyire szavahihető hihető Magyarországon az állam? Én azt gondolom, hogy, hogy ilyen kérdésekben rendkívül feledés vezetőink vannak, és senki felelősen nyilatkoznak meg. Tehát lásd a. a, a lásd az AMTS-nek. A, a, a szakembereit, azokat az orvosokat, a kórházi vezetőket, euh, akik ebben a kérdésben az elmúlt időszakban megszólaltak. Tehát ez, ez az országos tiszti bár bárkit megnézem, mint rendkívül felelősségteljesen, hozzáértéssel, euh, türelemre, intően szólal meg. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar állampolgárok bízhatnak az államban. És nem, kifejezetten az államigazgatásról és az állam gépezetről beszélünk, tehát nem érdemes ezt pártpolitikai szintre vinni, ha most nem mi kormányoznánk, hanem egy másik színesztő kormány lenne, azt gondolom, hogy az országos vezetés az egészségügyben eh, akkor is a helyén lenne. Nem vesz részt a tavaszi kiírásban, Velence megye első osztályú csapata, sőt a másodosztályú sem. Már ősszel azt csirpelték a vadarak, hogy nincs minden rendben a csapat házatáján a pénzügyek tekintetében. Nem nehéz összefüggést felfedezni a tavaly őszi önkormányzati választások, változások meglepő eredményes és a csapat haláltusája között, ahhoz viszont túlontúl jóhúszeműnek kell lenni, hogy valaki azt feltételezze a csapat kispadján, a közelmúltban megforduló Urbán Flórián, vagy éppen Csábi József lapdarúgás puszta szeretetét ücsörgött ott. A és már a bajnokságban már sáros színeiben szerepelt a Szalajpál és húshegyi csaba, ilésáron, pedig a Zírszmezét öltötte magára. Ezek az újabb előjelek már a vészharangok kongatásának minősültek, hogy nagy a baj. Az MLS fehér megyei igazgatóságának értesítőjéből kiderült, hogy Velence visszalépheti, mindkét felnőtt csapatát kizárják, eredményeiket pontok és gólkülönbségek tekintetében is törlik, csak úgy, mint az ellenfeleiknél, mi több Velence u 16 és U14-es csapata is ugyanerre a sorsra jutott. Ezek kvázi felsorakoznak az uszoda története mellé? Hát az az igazság, hogy ez egy éles váltás egy a kormavírus után. Éles <gül> váltás, mondom, de... Nem mondom, hogy Velencé, meg a Verencétok környékén. Mindaz, ami Velencével történik, az nem lenne jelen pillanatban fájóbb, égetőbb és... és Jó, mutatta az volna még azt, hogy megállap, én azt éreztem, hogy a mi beszélgetésünkben koronavírus kapcsán ennyi volt, a is, azt elnapoltuk egy héttel, így merészeltem előjön újabb témával. Nagyon jól tetted, hát az elkeserítő, ami Berenszén történik. És azért, hogy a polgárok számára világos, én itt a, a csapatnál a hiányzó szponzoráció az 3 millió forint, tehát hogy nagyon, ami embert, a nagy összegre gondoljunk, ami, ami miatt um, léket léke kap a. a a velencei sportélet, hát mindenben, mindenben ez történik. Hát Leépítik a, a, a, a velencei sportéletet, hát azért itt egy 80 éves velencei klubról van szó. Az embereknek a, a, az egyik fontos kikapcsolási és szórakozási lehetőségéről van szó. Te, a, most, hogyha belegondolunk, akkor tényleg azt látjuk, ez az új Belencei Városüzetés mindent, mindent leállít. Érthetetlen, tehát neki mentek az úszoda beruházásnak, ami nem került volna ugye pénzükbe. Neki mentek az efo nak hogy ne legyen ott EFOT. Ezzel évi 40 és 50 millió font közötti tiszta bevételről mondanak le. Az effotot úgy, hogy meg fogják rendezni a Belencei tónál, csak Sukorói központi helyszínen. A szállásuk után bejövő idegenforgámadó az Sukorot fogja gazdagítani, de az ember meg hiszen a Verencei állomáson fognak veszelni, a fiatalok ugyanúgy keresztül fog menni a városon. Tehát érthetetlen, ostoba, volt a hivatkozás. ostoba döntés. Hát, hogy itt az emberek szeretnének aludni és pihenni. Tehát nem is értem, tehát ez egy üdülőváros, és ez egy üdülőtérség. térség, ebből ér. Jó, hogy is volt hasonló. Verence legnagyobb adóbevétele az a... a, a az idegenforgalmi adóból folyik be, hát a Berence, a Berenceváros legnagyobb... Bevártam. Egy részét, nem, de egy részét, igen, megszakadt. És akkor meddig Idegen forgalom. Aló? Idegen forgalom. Azt mondtam, hogy a... A, a, lex, a, lex... a legfontosabb és legnagyobb adóbevételi a városnak, azokból a szálláshelyéből vannak, amelyek amelyek az utóbbi években vagy évtizedekben létesültek. Azt, azt, azt lehet -e látni, hogy azok a pénzek, most függetlenül attól, hogy ezek szerinted nagy összegek vagy kis összegek, azokat egyébként valamikor e, a, a múlt héten e, volt talán e, önkor e, képviselőtestületi ülés. E, mire költi az önkormányzat? Tehát mennyiben más e, prioritásokat alkalmaz, mint az előző vezetés? Én nem tudom. Én nem tudom nekem megmondani, de azt tudom mondani, hogy súlyos millió fognak hiányozni a költségvetésből. És ezeket a pénzforrásokat a valamiből biztosítani kell, vagy pedig tényleg az hogy sorra építenek mindent. Sikertelenül pályáztak a bölcsődeépítésre, visszaadták az Zöldváros projektre elnyert, jól emlékszem fél forintot, azért mert állítás szintén hiányzott valamennyi őrész. Az az önrészt, például hogy az a hát ez az őrészpilléretet a gazdákon mi az, hogy az ottnak a bevételéből. Ez egy katasztrófa. Hát így, azt mondták, hogy ne épüljön 20-ra, ne épüljön helyette járda. Hát így se 20-ra lenne, se járda nem lesz. Se bölcsődő nem lesz, se iskolabővítés nem lesz, semmi nem lesz. Hát ez ez, ez, ez norszá. 20-ra ügyben történt. történt. Úszoda ügyben történt valami ahhoz képest, hogy az Index két héttel a mi beszélgetésünk után megírta ugyanazt, amiről mi beszélgettünk. Ezt megírtam a szerzőnek, aki nagyon bátran nem válaszolt arra a felvetésemre, hogy vajon ő mire jött rá két héttel később, de ez most maradjon szögletes zárójelben. Az úszoda ügyében történt-e bármi az elmúlt napokban? Azt kérdezem tőled, most legint pontos vesző került ki, hiszen többé-kevésbé kijelöltük a mai beszélgetésnek a témakörét, hogy az a változtatási tilalom, amely végül is múlt héten megszületett a fővárosi önkormányzat közgyűlésén arról mit gondolsz? Azt gondolom, hogy amit elmondtam már a módkör hogy... Jó, de akkor még előtte azok voltunk. Azok a módszerek, amelyekkel gyakorlatilag a fejlődést, a fejlesztést, a környezetünk rendbetételét akarják meg akar eljutni, azok elfogadhatatlanok. És az eredeti jogszabályi vagy jogalkotói szándékkal ellentétes módon hoztak változtási tilalmat Budapesten és is hoztak változtási tilalmat Berencén is. Ez egy nonsens dolog három évre, Verencén és az egész Verencén. Maradjunk, az maradjunk, maradjunk, maradjunk most a Városlégetnél, ne kavaljunk. Azt kérdezem tőled, hogy te érted-e azt a logikát, ahogy döntött a közgyűlés, illetőleg, ha nem érted, akkor szerinted miért hozták meg ezt a döntést? Nyilvánvalóan kétségbeesésükben próbáltak kétségbe a... Kétségbeesésükben a fölött hogy? Hát valójában a... Az állami beruházások a Városligetben azok meg fognak valósulni. De miért vannak-e miért, a... miért vannak e miatt Tehát hol van itt a kétségbeesés? Hát mondjuk a politikai ígéret az az volt, hogy semmi nem fog épülni a Ligetben. Aztán ez szépen alakult erre, arra, amarra, de a lényeg az, hogy valójában amit Karácsony Gergely a választási kampányban számtalan elmondott, az nem úgy történt, nem úgy történik. Így próbálnak ilyen eszközökhöz nyúlni, ami első egy látványosnak külnek, de valójában semmi más nem fognak eredményezni, csak egy meglevő állapotnak a konzerválására. Ha te elmondhatnád három percben egy marslakónak, aki tud magyarul, de nem ismeri a magyar történéseket, hogy valójában mi zajlott az elmúlt években, és mi zajlik most a Városligetben, azt meg tudnád tenni három percben? Szerinted? Én az én olvasítom, az erősen politikai olvasok ennek. Tudom, veszem. Mi zajlik a Városligetben? Az én megítélésem szerint a válaszikai, egy rendkívül jó koncepció mentén, ami alapvetően bálászló nevéhez kapcsolódik, sok-sok vita után és sok-sok finomítás után, elintett egy nagyjévi fejlesztés. Ennek a nagyjévi fejlesztésnek az eredményeképpen olyan kultúris intézmények, módomok jönnek létre, amelyeknek a, amelyek több mint száz éves fejlesztés, száz éve húzódó, fejlesztéseknek az elmaradását fogják pótolni. Ez a város liberális vezetőinek nem tetszik. Ők nem ilyen múzeumokat akartak, nem ide akarták. Ők szerintük a városligetben nem szabad épületeket építeni. És ennek a vitának a vége egy álló háború lett, ami, ami szerintem kifejezetten Káros Budapestnek és Káros az egész magyar kutzás életnek. Mi a megoldás? Mi a megoldás? lehet -e még annál rosszabb, mint ami most van? Hát nyilván mindig, mindig lehet lejjebb menni, és mindig lehet rosszabb. Én nagyon bízom benne, hogy nem, nem fogunk lehelyen menni, és nem lesz rosszabb. A változtatási tilalmat ugye most azok, akikkel szemben megszabták ezt a változtatási tilalmat, úgy adják tudtul a népnek, hogy valójában itt nem csak futófolyosok létesítésére nem kaptak engedélyt, hanem tenyérnyi zöldeket sem tudnak ezentúl telepíteni, így aztán dugába dől a fővárosi vezetésnek az az elképzelése, illetőleg az az ellenterve, melyen valójában zöldíteni akarja a Városligetet. A tájépítész és a kormánybiztos egymást okítják ki jogilag a tekintetben, hogy a változtatási tilalom mit jelent. Hozzátéve, hogy múlt héten egy elsimó nevű képviselő azt mondta, hogy könnyen lehetséges, most nem idézem pontosan, lesz rá mód pontosan fogalmazni, törvénymódosítást ad be, hogy az építési szabályzatot ilyen célokra ne lehessen használni. Ennek a komplex helyzetnek a kezelését ma hogyan látod? Nem mondtam, hogy törvénymodisítások be. Azt mondtam, hogy érdemes megfontolni a törvénymodisítását is. Jó, akkor már egyel előrébb léptem. Te átgondoltad-e? Én abszolút gondolkozom rajta, hogy ezt meglépjük. Ehhez kell, a szövetségeseket találom a frakcióban, míg erre nem volt időm, és mondom, hogy erről beszéljünk. Bánfély igazgatóról egyébként beszéltünk erről, és, és mind a ketten látjuk a helyzetet. Tehát ő is jó elképzelésem tartja azt, hogy akár egy törvénymódosítással kezeljük a helyzetet. Elmondtam a múlceti minisztorokban is, hogy nonsens, amit egyébként valamelyik újság átvett, talán éppen az index is egyszer hihetetlen, hogy nem képesek leírni azt, amit az ember mond, mert én nem mondtam, hogy az európai értékekkel szerben, hogy a változtatási tinolomnak a a bevezetéset. Ilyen butaságot nem mondtam. Azt mondtam, hogy a változtatási tűrónak a mostani formában való használata az eredeti jogalkotói szándékkal ellentétes. Nem azt mondtam, hogy nincs változtatási tilalomra, hanem arra nincsen, azt nem szól megengedni, hogy bunkosbuként használják az önkormányzatok, és ezzel akadályozanak egyébként értelmes és értékes. Te, és mint politikus, az egyetlen megoldást a jogszabályváltoztatásban látod, vagy látod annak a lehetőségét, hogy a feleket leültessék, és valamilyen módon egyességre jussanak, amire egyébként ott volna a közfejlesztések tanácsa, de úgy tűnik, mintha az mégsem az a fórum lenne, ahol kiegyeznek a felek. Az én általán javasolt módosítás? ezt a helyzetet, ami a Városligetben kialakult, ezt nem, nem tudja megoldani. Tehát ez nem, a, nem arra megoldás, hanem arra megoldás, hogy ilyen módon... Ne lehessen változtatás így így így így így, így, így, így, így, így, így, Nem volt nem mondhassa nem, nem, nem azt, hogy... E, e, e, most bocsánat, de megint egy Velencé például, sok olyanban fog érteni a hallgató. E, van a Velencé toportján egy e, e, 60 év volt levő... E, beton, szocialista beton monstrum, azt megveszi egy magántulajdonos most a szándék, hogy azt fölújítsa, átépítse, és abból egy korszerű száurát alakítson ki, és utána, hogyha változtatási tilalom van rajta, akkor nem, nem fogja tudni ezt megcsinálni, mert az engedély kapásból el kell jutasítsa a hivatal arra hivatkozva, hogy az, az a változtatási tiralom van. Jó, akkor most vagy nép, vagy sem... Um... Színház ügy, volt, há, három évre színház ügy volt az, ami még a múlt héten ajánlott téma volt, teljes joggal. Tegnap néztem Bán Teodórát az egyenes beszédben, ahol mondta, hogy hát őt nem hívták meg arra az gyű, állománygyűlésre, ami a város magyar színpadon volt, azt pedig teljes képtelenségnek nevezte, teljes joggal, hogy úgy osztanak meg egy jogi szervezetet, hogy azt szóban megosztották már, de facto nem tették meg, de jóre megtették egy olyan uh, igaz, egy olyan uh, szigeti szabadtéri színpad igazgatójának, amely jogi módon nem uh, létezik, tehát a fővárosi vezetés valójában lehet, hogy bölcs döntést hozott, de azt nem tudta eljutatni abba az állapotba, jogi állapotba, hogy azt egyébként méltó módon tudja feltállalni két olyan személynek, akikkel ezen túl, mint igazgatókkal szeretnének együttműködni. Itt a fővárosban Te erről mit gondolsz? János, ez nem bölcsöntés volt, hanem ez egy gyáva döntés volt. Hát, a fő, hogy értsék a rádióallgatók, a főváros kiértek pályázatot a szabatéri színházának a működtetésére, amelynek két játszóhelye is van. Ez egy non-profit tárgy, amiről beszélünk, tehát egy jogi személy. Erre hárman pályázta. pályázott a korábbi igazgató, Bán -e pályázott Somogyi Szilárd, egy... Uh -huh. Ismert rendező és pályázott Benkő Nóra, a Pesti Magyar Színháznak az egyik színésznője. Most a szakmai bizottság egyeztemben óra pályázatát támogatta, ettől függetlenül a fővárosi önkormányzat mondotta volna azt, hogy nem ő támogatja, hanem órán. De mint hogy összeveszett a, a fővárosi koalíciót, a DK-sok összevesztek karácsonyjal, és nem tudtak megegyezni a hogy ki legyen az igazgató, mert a dékások azok a benkülő órát volna, a karácsony pedig e, endő értelés és érszörű alkú keretében e, meghagyta volna az intézményére már egyébként bizonyító bántelő órát igazgatónak. Nem azt a döntést hozták, hogy egyik vagy a másik, nem azt a döntést hozták, hogy esetlegesen bejön az egyébként kiváló pályázatot író Somogyuszilárd nevető harmadikként, hanem két egyszerre kettő győztes hirdettek, ami egyébként az előző párszik kirás. Ellentétes ráadásul azt... már azt követően, hogy a, a kormányzat megfenyegette őket arról, hogy felborul a tárgyalás, amiről egyébként semmit nem lehet tudni, majd a színház igazgatókkal És itt eljutottunk egy kulcskérdéshez, amitről majd részleteiben szerintem a jövő héten tudunk beszélgetni, illetőleg nem tudunk beszélgetni. Ugyanis mind a metró felújítás, mind a színházak, mind a városliget története szoros összefüggésben valaki indulópontra, úgy eljutottunk oda, hogy a tyúk vagy a tojás, ez egy örök dolog, hiszen mind a metrófelújítás, a hármas metróról van szó, mind a színházigazgatóknak a kinevezése, mind a Városliget egy-egy olyan jogi alappal rendelkező történet, amely jogi alapot a Fidesz hoztott létre, amely Fidesz egyébként nyilvánvalóan el tudja azt mondani, hogy ők ezeket a jogi talapzatokat miért hozták létre, miközben ezek korábban nem voltak. Ilyen a tavaly novemberben megszületett, megszületett színházi törvény, amelyet megelőzően ilyen problémák nem voltak. Ilyen volt talán a 2013-as városligeti törvény, amely rendezte ennek a városligetnek azt a jogi helyzetét, és tette kiemelt beruházással később, amely korábban nem volt így. Így született az a döntés, hogy o kocsikat szerezzenek be, amelyeknek a légkondicionálóval való ellátása közel sem olyan könnyű, mintha egyébként egy más struktúrájú és más e, kocsikat szerzett volna be, nem felújított vagy új, tehát egy ilyen áldatlan helyzet jött volna létre. Ezeket itt most részleteiben nem tudjuk megbeszélni, de az, hogy mindennek volt előzménye és minden történet előzménye, ma bír akkora jelentőséggel, mint az utózmány, miközben egyébként mindenki a helyzetet hangsúlyozza, mert abban talál a politikai haszonszerzésre alkalmas területet, azt egy olyan műsor, mint az enyém nonszensznek tartja, és szeretné azt, hogyha lenne valami kiegyezés a tekintetben, hogy dolgok hogy alakulhattak ki, és abban kölcsönösen elismerik a felek, a másik érdemeit és hibáit. És Ezért... János, János, én értem ezt a szép szónokatot, amit előadtál, de ha az, az előbb a mondatomat, akkor talán az vált volna a világosság, hogy jelen pillanatban ebben a színházi kérdésben nem a kormány, meg a főváros nem tudok megegyezni hanem a DK-sok nem tudtak megjegyezni a szocialistákkal, meg a pms -ekkel. Igen, de még egyszer mondom, hogy ez csak abból adódhatott, hogy novemberben született egy olyan jogszabály, amely egy olyan helyzetet teremtett, amely helyzet korábban nem létezett. Ettől azért nehéz eltekinteni. De miért gondolod, hogy ebből adódik? Azért nem tudok nem, nem, a nem, nem. A történet nem erről szól a történet arról, szól, hogy a Demokratikus Koalíció azt szerette volna elérni a Fővárosi közgyűlés különböző párt alakzatai között, hogy egy akkora pénz összeget hasítsan ki, 6, valahány száz milliárdot, amivel egyébként a fővárosi önkormányzat az összes színházát egy évre tudta volna finanszírozni, miután ez az eredmény nem született meg, ezt követően született ez a második menet, erre utaltam akkor, amikor megfogalmazta azt, amit gondoltam. Ezt. Én értem, de még nem következik azt, hogy ne lehetett volna normálisan megegyezni egy intézménynek a sorsáról. Az, hogy most egy intézményére egyszerre kettő vezetőt választottak, annak hogy az lesz a megoldás, hogy ketté választják két KST-be, mert rögtön a, a, a szakmai rétszámnak a, a, a megduplázását jelenti, tehát pont két fog kerülni, mint eddig, mert minden mindenki egy, egy könyvelé. Könnyelelt, ez így van. Ráadásul, ráadásul nem érte a kipályázatot, Mit mondanak akkor a harmadik pályázónak, aki még egyszer mondom, hogy kiváló pályázatot dolog, És de. mit mondanak de... majd a, a VIX színház vezetőjének, vagy bárki másnak? Fogalmam sincs, hogy azok a tárgyalások, amelyeknek március 1-ig be kellett fejeződni, és amelyekről fogalmam sincs, hogy egyébként miért nem lehetett ezeket uh, nagy nyilvánosság elé tárni, hogyan alakultak, ma március 3-a van, és én túl, különösebben sokat nem tudok ezekről a tárgyalásokról. Én sem. Innen folytatjuk, drága Laci. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Elsimó Lászlót hallottak. Van itt egy történet, megverték a szigetem, mert lejárt a jegye. Miklós Gábor a szerzője 2008. augusztus 29. péntek, nem tegnap volt. Gyakorlatilag 12 éve, közel 12 éve. Idéznék a történetből, és még elmondom, hogy hogy sikerült nekem erre általánom. Azt mondja, hogy azt mondja. Eszter érthetetlenek tartja, hogy miért nem intézkedtek a rendőrök, hiszen ők is látták az autótejet azon problémáztak, hogy hogyan találjanak meg valakit annyi ember között. Andrát végül egy segítékész egészségügyes. Az első ember volt, aki normális hangon szólt hozzánk mutorva a sziget elsősegély központjába vitte. Itt először egy doktornő hallgatta meg, aki szomorúan mondta neki, hogy nem Andrea az első, akit megvertek az ellenőrök. Az ambulanciát vezető doktor Szeles Géza viszont csak Andreát, és közötte Haza, nincs látható sérülése. Meg sem vizsgáltál, hogy küldhetsz el, kiabált Andrea, mire szerint az orvos lebüdös kurvázte, és közölt, hogy úgy pofán vágja, hogy majd attól kerül haza. Ekkor visszajött a doktor, és Andrea vele járta meg a mentőket, akik aztán a Szent János Kórházba vitték, leletezni. Szeles doktor az indexnek elismerte, hogy keményen rendre utasította Andreát, a lány ugyanis átlépett egy határt, amikor megvádolt, hogy azért nem diagnosztizálja a sérüléseit, mert le van fizetve az orvos. Szerint a beteg mindenképpen agresszív volt, és bár már hozzászokott tak az mi ez van egy pont, ahol megállt kell parancsolni a cirkusznak. Igen, igen, az orvosnak teredem, teredem, teredem, és hogy ez minden, minden, ez minek kapcsán jutott az eszembe, és hogy került Szeles Géza neve elő, azt mindjárt megosztom önökkel, azt mondja, igen, még egy, nem meg még egy. Az embernek hogy működik a feje? Nehéz erre válaszolni. Ugye arról van szó, hogy csak az arc és az orsövény tört, nincs súlyos egészségromlás, Pinter luca lucaszike, tehát ez nem Miklós Gábor, és ez e, arra, abval a hölgyel, orosz Bernadettel kapcsolatos, akinek története az elmúlt hetekben bejárta a magyar sajtót, és arról volt szó, hogy őt egyébként milyen módon vagy milyen módon nem vizsgálták meg, és Szeles Gézát, nagy valószínűsége nincs két különböző Szeles Géza, ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondta. Szeles Géza az ütő független, igazság. Egy orvosszakértő korábban az indexnek ennek az ügynek a éppen arról beszélt, ez kicsit bonyolult, mondhat, hogy az esetek zömében az orvosszakértők sajnos csak iratokból dolgoznak. Ez ugye azért érdekes, mert a 2008-as történetben konkrétan ugye azzal lett megvádolva, vagy nem vizsgálta meg azt a kislányt, aki aztán kisé ingerülten reagált erre. A magyar egészségügyben komoly hiányosság, hogy nem a szakmaszabályi szerint születnek a látletek, pedig nem mindegy, hogy valakit könnyű sértés, vagy többszörös visszaesők és súlyos testi sértés miatt ítélnek. El. Hát majd el kell dönteni, hogy Szeres Géza egy lelkiismeretes, vagy kevésbé lelkismeretes orvos. Elnézés, hogy az én emlékezetem így működik. A lányomnak is volt egy története, az nem a szigeten volt, az, az Sopronban volt, de azután elment a kedve attól, hogy ő az orvosistábot felkeresse, hogy ott egyébként Szeres Géza teljesítette szolgálatot, vagy sem. Nem tudom. Rengeteg téma került elő, beleértve, hogy én is most egyet itt hip- és a kettőt előhoztam, az első folytatott beszélgetés is, meg annyi téma lehetőségét biztosította az önök számára. Hogy ezek a témák egyébként kinyitottak-e ablakokat, nem tudom, a hallgatottság az rendben van, azt megnéztem az adatokból amikból én tájékozódni tudok, hogy van-e kedvük betelefonálni, az ki fog derülni a következő pillanatokban. Ma 2020. március 3-a kedvan, Három perc múlva lesz 49, ez a Kejfej minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Siala János műsora, önöknek műsor, engem gyakran agymenéssel kritizálnak, igyekszem e, megfelelő módon alkalmazkodni, és olyan műsort készíteni, amely sokak érdeklődését elnyerheti, bla bla bla bla bla. 061-877-0877. Igen, tehát hatom. Én elmondom. Jó, köszönöm, hívom. Megszervezem az átaműsor, hogyha jönnek nekem telefonálnak, ne aggódjanak. Ference polgármesterre telefonált. <Szorítan> Kis garden kérem. Lesz, hogy Persze, csak egy time i az idézetet. minden azonnal megy. Az irodalmi idézet, az kérem, alássan a... Azt mondja, a Fejér megye bekövetkezett, amitől sokak féltek, nem vesz részt a tavaszi kiírásban a Velence megyei egyosztályú csapata, sőt a másodosztályú sem. Már őszel azt csirpelték a madarak, hogy nincs minden rendben a csapatházatáján, a pénzügyek tekintetében nem nehéz összefüggést felfedezni. A tavaly őszi önkormányzati változások meglepő eredmény és a csapat haláltusája között, az viszont túlantó jó kell lenni, hogy valaki azt feltételezze a csapat kispadján, a közelmúltban megforduló Urbán Flórián, vagy éppen Csábi József a labdarúgás és a szeretetéért ücsörgött. A téli műféles bajnokságban már a Sáros színeiben szerepel, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Az MLS Fejér Megye igazgatóságának értesítőjéből kiderült, Velence visszalépheti, mindkét felnőtt csapatát kizárják, eredményeiket pontok és gólkülönbségek tekintetében is törli, csak úgy, mint az ellenfeleiknél. Mi több Velence U16-os és U14-es csapata is ugyanerre a sorsra jutott. Ezen kívül arról volt még szó, hogy állítólag Sukoróra kerül az E mert hogy a túlságosan nagy zaj, és egyéb okán Velence lemond az f és lemond így arról az idegenforgalmi bevételről is, ami egyébként ezzel együtt jár, és akkor ehhez még felzárkózott az úszoda története. Talán volt egy negyedik is, arra nem emlékszem, de így hárma mindenféleképpen együtt voltak. Gerhard Ákos, Velence polgármestere van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát maga a hangvétel, azt, amit én nem tudok érzékeltetni, de ami nagyjából két vagy három héttel ezelőtt az önök párbeszédét követte, az a hangvétel az természetesen megmaradt, tehát nem volt más megközelítés, mint amit akkor használtak a képviselő úr. Hát köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhassam, hogy hát a Velencei Sportegyesület, az ez egy nagyon régi egyesület, most lesz 85 éves, és az önkormányzatnak beleszólása nincs az egyesület dolgaiba, ezt tudni kell. Tehát az egyesület vezetői, akik felelnek az ott bekövetkezett, hát negatív eredményekért, tehát itt a Ferenc Gyula és a Györfi Gergely volt eddig a, a vezetőjének az Egyesületek. Az önkormányzati választásokhoz szerintem sehogy sem kapcsolódik a dolog, hiszen az önkormányzat az előző évben 7 millió forint körüli összeggel támogatta az Egyesületet, tehát ezt az Egyesület megkapta a tavalyi évben. Az, hogy ők hogyan gazdálkodtak és miként és hogyan, ez szerintem őket kellene megkérdezni. Az idei évben is támogatásunkról biztosítottuk az Egyesületet, viszont az tudni kell, hogy akkor lehet támogatni egy civil egyesületet, nálunk ez így szokás, nem tudom máshol, hogy szokás, de hogyha kapnak egy támogatást, akkor azzal el kell számolni. És amíg ez az elszámolás, ez most február 29-e volt ennek az elszámolásnak a határideje, tisztázódik, utána lehet újra támogatásért folyamodni, illetve ebben az esetben az, új, az Egyesület új vezetői, akik olyan nagy gondba volt az Egyesület, hogy nem vették át a régiektől a mandátumot, együtt próbálnak megoldást keresni, illetve az új vezetők voltak az önkormányzatnál is, a testet több tagjával is beszéltek, hogy segítsünk az Egyesületen, mert egy olyan helyzet állt elő, amiből egyedül nem tudnak kimászni. Úgyhogy ebben a, ezen a héten döntés fog születni erről, hogy mi lesz az Egyesület. sorsa. nem szeretnénk, hogyha egy ilyen nagymúltú egyesülete megszűnne. Azt mi az a látszat ezt, vagy nem látszat, ami okán mégis valaki feltelten nem puszta rossz indulatból, ezt mégis az önkormányzat nyakába varná hozzátéve, vagy maga a cikk, amire hivatkoztam, az szintén ezzel hozza összefüggésbe ki tudja miért. Hát azt tudni kell, hogy a Fejér megyei hírlap ilyen témában engem meg nem keresett. Tehát az önkormányzatot általában nem szokták megkérdezni. Nagyon ritka az, az eset, amikor megkérdezik. De most éppen arra felakít. van igény, hogy bármiben áll be pozitív vagy negatív, inkább negatív változás, azt összefüggésbe hozzák az önkormányzati változás, választásokkal? Én nem tudom, hogy miközben az önkormányzati választásoknak ehhez, hiszen a, a az önkormányzat, elmondom, az elmúlt évben 7 millió forinttal támogatta az Egyesületet, vagy több mint 7 millió forinttal. Most 3 millió é, forintról volt szó, hogy annyira lenne van, szükség. Így, így van, ez, ez most van, tehát most lesz eldöntve, hogy hogyan lehet. Nyilván azt tudni kell, hogy egy feneketlen kútba senki se akarja dobálni a pénzt. De itt én szerintem nem erről van szó, hanem arról, hogy... hát az újságcikk írja, hogy megszűnt volt megye, három megye, nem tudom hányba voltunk. És azt el kell mondani, hogy én személy szerint a focihoz nem értek, nem is izgat fel. Tehát olyan szinten ö, tudok ebbe belekapcsolódni, hogy itt körülbelül száz gyerek van, aki most az Egyesületben focizik, én úgy gondolom, hogy ö, az ő érdekeiket kell nézni, tehát hosszú távon az lenne a cél, hogy a gyerekek utánpótlás és egyebeket sikerüljön itt ö, megoldani, illetve megmenteni ezt a régi Egyesületet. Tehát, ö, a, azt tudni kell, hogy az amatőrben, fociban, ebben a megye, nem tudom hányban, nem, nincsenek, tehát nem kapnak fizetést a játékosok, e, és itt ez ténylegesen úgy álltam, akkor be is követhetett, és e, nem tudom milyen módon voltak eddig támogatások, de... E, Oké, okay, köszönöm szépen, a... nem mondom, hogy ezt kivégeztük, de mármint a témát, EFOT. EFOT. Hát azt tudni kell, hogy amikor a választások voltak, akkor a, regélők, a regélő hagyományozni egyesület színeiben indult a csapatunk, és az volt az egyik dolog, amit a lakosságnak csináltunk egy nem reprezentatív felmérés, de itt online és egyéb kérdőívekkel megpróbáltuk felmérni, hogy ki hogyan áll az F-hoz, és... Az emberek nagy többsége azt mondta, hogy szeretné ezt otthonának tekinteni, ezt a város, Mennyiben és tekinthető úgy... ez a meghallgatás vagy megkérdezés reprezentatívnak? Hogy történt ez? Fem volt interneten, online felületen lehetett szavazni, hogy ki hogyan gondolja az efot Volt egy ilyen 25-30 kérdéses kérdőív, és itt el lehetett mondani, hogy ki, mi zavar a városban, és ebben az elfot is benne volt. Senki, Milyen elemény született? Azt, hogy az emberek nagy többsége szeretne nyugalma, nyugalmat. Ez Tehát a, a nagy többség egy akor... az nagyjából hány százalit? Hát körülbelül a megkérdezettel 28 azt mondta, hogy... Hányan adták le a szavazatukat? Nem tudom, azért mondom, hogy nem reprezentatív, tehát egy ilyen 500 fős körüli volt. De valójában ez volt a hivatkozási alap arra, hogy végül is lemondtak az EFOT megrendezési jogáról? Igen, ez volt az egyik. A másik az, hogy a város minden évben 40 millió forint közötti összeggel támogatta az EFOT-ot azért, hogy itt legyen megrendezéssel. És ön nem gondolja De azt, amit Elsimo László gondolt, hogy nagyobb a bevétel, mint a kiadás? Lehet így gondolkozni. Hát egy, éves szinten egy olyan 20-25 millió forint volt ennek a bevétele. Ezt azért tudni kell, hogy ez két éves fecsúsztatással működik. Ezt nem az EFOT fizeti, hanem az állam fizeti az idegenforgalmi adónak egyfajta fajtájából. A az első évben csak, hogy tudjuk, hogy, hogy a város, a város mi, mi, milyen nyeressége volt az első-második évben, például az EFOT-ban az első évben ö, 1 millió forint, volt a második évben 1 millió 400 ezer forint volt a közvetlen bevétele, és a második év után, a harmadik évben kezdődik az, amikor kifizetése kerül ez az idegenforgalmi adóköltségtérítés, vagy nem tudom, hogy Teh, bulgaria, amit az állam folyamatosan csökkent, tehát amikor elindult az EFOT, akkor még egy egész, 8 vagy egy, valami ilyesmi szorzó volt, most már egy forintot ad. Ö, ö, így lecsökkent. Tehát ez olyan, És nem biztos egyáltalán. A, amit tudni kell, hogy a következő két évben még ebből a bevételből, amit a, ugye elcsúsztatva kapunk, az még meg fogjuk kapni ezt a 20 millió forint körülő összeget. A múlt héten csütörtökön volt közgyűlés. Ja, el... Egy pillanat, még az f annyit igen. szeretnék elmondani, hogy hogy ö, azt Valenci nem szerettük volna, ö, az EFOT-nak sosem keresett minket meg ö, írásban hivatalosan, hogy mit szeretne, csak akkor, amikor már közleményt adtunk ki, vagy egyebek. Illetve arról mi nem tehetünk, tehát az, semmilyen befolyásunk nincs, hogy ez súkoróra ment át, átmehetett volna mondjuk Györbe is, vagy Szombathelyre is, de ők úgy gondolták, hogy a Valenciai Tavat nem szeretnék elhagyni. 27-én múlt héten volt közgyűlés, ott szóba került-e az Uszad a története, is, ha igen, akkor született bármilyen döntés? Hát az úszadával kapcsolatban. Öm... Egy beszámolási kötelezettség volt, ami a szerződések jóváhagyása kapcsán történt. A megbeszélések azóta is, hát így vannak mind a testület között, és hamarosan egy találkozó lesz ismét a, a, a kft vel illetve a, a másik féllel. Mi olyan volt még ezen a közgyűlésen, eh, amit ön egyébként érdemesnek tartana itt elmondani? Mert hogy meglehetősen sok napi rendi pont volt, ezeket én itt most nem olvasnám mind föl. Hú, most nem, nem tudnék olyat, ami olyan ami, ami érdemleges. Mert nem tudom, most itt fejből hirtelen nem tudom. Ami a legfontosabb, hogy a költségvetést elfogadtuk. Úgyhogy van most már e, a jövő évre költségvetésünk, illetve elkülönítettünk egy olyan részt a költségvetésben, amit a, a, a saját fejlesztésből szeretnénk megoldani egyenlőre az óvodának a kérdését. Ezt tudni kell, hogy e, nincsen e, óvodai helyünk, és körülbelül most e, jelen pillanatban olyan száz hely hiányzik és folyamatosan kellene felmenni a gyerekeket az óvodában. Mi lesz a megoldás? Hát építünk egy. Értette, hogy gyorsan nem tudnak építeni? Hát ez szeptember- októberre, ha minden jól megy, akkor ez. valami. fog? sikerülni fog. Hát nagyon bízunk bennem, mert az elmúlt öt évben, vagy nem tudom hány évben, egyszerűen az óvodával kapcsolatban látható volt, hogy a demográfiai hullám hogyan alakul, de senki nem tett semmit. A öntekünk, pont... pár hónapban kellett volna megoldani. Ezt a 21-es pont volt a Verence eset támogatási kérelme, ez volt-e az, amivel a kapcsolatban ön megnyilvánult, vagy ez egy külön pont? Ez, ez, egy, ez, ez volt az egyik pont, hogy uh, támogassuk a uh, Velence esét. Uh, Nem volt egyetértés a, a tekintetben, hogy nem kaptuk meg még az elszámolást az uh, Egyesülettől. Így a, a képviselőtestület tagjai uh, kicsit um, tehát így szkeptikusak voltak, de úgy néz ki, hogy már ez elhárult úgyhogy remélhetőleg ez mihára megoldódik. Ugye a Velencei tó, az tó és nem folyói lassú vízpartot most, az nem tudom mennyire stimmel a mondás, hogy ön most mit gondol a Velencei úszoda ügyéről? Nem is elsősorban az ügyéről, hanem hogy abban lesz-e elmozdulás és ha igen, akkor vajon milyen irányba és ez minek a függvénye? Hát reméljük megnyugtatlan tudjuk a úszoda területének kérdését rendezni, és euh, akkor lesz elmozdulás, elmoz hogyha ez sikerül ennek a... Ott az állam jelenleg, vagy az államnak valamilyen szerve az, akikkel önök egyébként tárgyalnak, és ami biztosíthatja az elmozdulást? Nem, ez az önkormányzat tulajdon. Félek, tudom, az, ami az, az, az állam, ön, igen, a, a, a, a tárgyaló partner... Ne... Az, az nem, a tárgyaló partnerek ugye azok, akik ráépítették ezt, vagy már elkezdték építeni az út. Igen, csak az vetődött fel, hogy legyen állami segítség, minden lenne, ha megvásárolnák, vagy azért hát feltétlenül kell, hogy ez ez az állam még, legyen. Igen, ezek még, ezek még kérdések, hogy, hogy, hogy a, hogyan lehet a legjobban ebből a történetből hmm, kijönni. Azért azt tudni kell, hogy ebben a történetben nincsen, nincs jó megoldás, csak jobb. Vagy valamivel jobb, mint a másik. Tehát már ide jutott ez a, az egész, hogy mind jogilag, mind, mind elkölcsileg szerintem egy mély pontra került ez az úszoda. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, nagyon jól tette. Bizakodóak a... vagyunk és örülök, hogy sikerült azért a másik felet is meghallgatni, mert ez legalább az a műsora, ahol ahol a másik fel is elmondhatja. Ez, ez, így, ez így is marad. Nagyon szépen köszönöm a köszönöm. állását, Viszont hallásra. Viszont hallásra! Gerhard Ákost hallották Velence polgármesterét. 061-877-0877 néhány perc elejé, mert aztán felhívom Nemes Gávort. Jó reggelt, lehet? Mindig másféleképpen csönké. Te itthon vagy? Most igen. Ja értem, akkor azért csönké így. À, mennyi idei? Ö, azt hiszem még tíznak. Ja, hát ha van kedved, akkor találkozzunk. Mikor jöttél. Jó. Ország. Szíria, Oroszország. Hallgattam Tálas Pétert, aki azt mondta, hogy különösebben jelentős orosz érdekeltség nincs, ezzel együtt van egy állandóan kiújuló probléma Oroszország és Törökország között, amelyek néha úgy tűnnek, mintha jóba lennének, aztán meg nincsenek jóba, akkor aztán van e, 30 valahány halott, hogy az ő haláluk és az Erdoğan döntése, mely szerint hirtelen vagy nem hirtelen Törökország tartási képessége olyan mértékben csökkent, hogy Imáron nem tudja biztosítani a szírmenekülteknek a táborosztatását, táborosztatását idézőjelben, azt nem tudom eldönteni, minden esetre nem feltétlen baráti cselekedetnek tűnik, hogy állítólag buszosztatva juttatják el őket a görögországi határa, mert végül is az nem feltétlen lenne, Törökországnak a dolga, de valójában arról beszélnek, hogy ez sokkal inkább egy zsarulási potenciál az Európai Unió felé, ahol fogalmam sincs, hogy lejárt-e valami határidő, mert egyébként irdatlan összegekről volt szó, amely összegek fejében Törökország egyébként hát kvázi egy ilyen pufferzónát tart fönn, ez a pufferzóna nem hangzik jól, meg talán nem is biztos, hogy jó kifejezés, de én nem vagyok külpolitikai szakértő, így aztán bolondságokat is beszélhetek. Elindulnak százak, ezrek, mások szerint tízezrek, ugye az ott lévő uh, menekültek száma százezres nagyságrendű, ha nem milliós. Ez már Magyarországon uh, úgy jelentkezik uh, a híradásokban, hogy itt a kapuinknál fognak kopogtatni, nem feltétlen ilyen békés értelemben vannak megfogalmazva a mondatok, és akkor ebben a bizonyos beszélgetésben, amely tegnap hangzott el és Sándor és Tálas Péter tollából, az hangzik el, hogy végre lehetne ennek a frány Európai Uniónak valamiféle menekül stratégiája, mert hogy az nincsen a... Színesi pedig felvázolja ezt a mostani helyzetet, mint kvázi hasonlatot a palesztin táborok létrejöttéhez, amit Tálas Péter összehasonlítási alapként nem utasít el. Ma a 2020. március 3-a kedvenc, és 8 fél 9. itt egy ilyen izét, Igen. Egy, ilyen, egy ilyen fesztikörképet. Elnézést, megkérdezem, hogy ez kicsoda. Jó reggelt! Elnézést, uram, én dolgozom. Azon kívül, hogy én egyáltalán nem egyeztem abba bele, hogy az én telefonszámat bárki másnak kiadják, de én mondtam, hogy a mai nap jelentkezem, én jelenleg dolgozom, ez így ebben a formában nem túlszerencsés. Én ezt értem, csak én rádióadásban vagyok, még annyit tudok tenni, hogy ön is rádióadásba kerül. Köszönöm, viszont hallásra. Ez Ezek szerint nem kerül adás, Na, nem, nem Na akkor, uh, akkor hát fogjuk fel egy kérdésnek, amit most uh, előadtál. Igen, ez egy fesztikőlkép volt, csak éppen igen, a, igen, a igen. De mondjuk annyiban, annyiban nem baj, hogy, hogy, hogy ennyi ilyen nagy táv, ívet jártál be a kérdése, mert itt valóban arról van szó, hogy... hogy Ilyen koncentrikus körök vannak, tehát vannak stratégiai, nagy stratégiai érdekek, stratégiai erőviszonyok, és, és aztán vannak ö, taktikai lépések. Tehát amik, amivel kezdte, hogy, hogy Oroszországnak a stratégiai érdekei, ugye én inkább azt mondjam, hogy Oroszország stratégiai lehetőségei. Tehát Oroszországnak arra nincs stratégiai lehetősége, hogy ott a térségben tartósan, mint nagyon komoly tényezőbe rendezkedjen, de arra van elég ereje, hogy bizonyos pozíciókat, amelyeket ott írt tartson, és főként arra van ereje, hogy az ő vélt vagy valós ellenfeleinek vagy riválisainak a pozícióit gyengítse, ahhoz nem kell sok erő. Tehát ahhoz, hogy, hogy például te valami zűrt teremtsél Szíriába, ahhoz nem kell neki komoly nagy hadi erővel bemenni. Elég, hogyha egy igen kisebb erőt, vagy tráne vagy zsoldos hadsereget, vagy nem tudom miket tart fön, és azok ottan kavarnak, kevernek, és tulajdonképpen ezzel eléri azt a célt, hogy, hogy egy hatalmas amerikai, vagy nyugati, vagy, vagy nem kívánt törlendő erőt leköt, és, és ott zavart okoz abban a térségben, ami, hangsúlyozom, hosszú távon, és stratégialag már nem az ő térsége, tehát az ő lehetőségei ott nagyon korlátozottak. Ez az alapállás, most, hogy ezek aztán napi stratégiai, vagy taktikai szinten hogyan ütköznek például a törökök érdekeivel, akiknek az érdekei egyáltalán nem esnek mindig egybe a mondjuk így a nyugati szövetség a NATO érdekeivel, vagy kár Amerika érdekeivel, mert őnekik ott van saját kis játszmáik vannak részint a kurdokkal, részint nyilván az az elnökkel is, ez egy másik dolog, de az biztos, hogy, hogy nem véletlen, hogy naponta változnak ott a török-orosz kapcsolatok és viszonyok, mert ezek napi taktikai ügyek, hogy éppen a napi politikához kinek, mire van szüksége. Éppen hogy áll Erdogan a kurdokkal, vagy éppen hogy állnak a... a, a még az is előfordul, hogy a az aszadott támogatók között, hogy áll Irán és Oroszország, de még az is előfordulhat, hogy Oroszországon belül vannak problémák, nem mint hogy ez nem lenne egy, egy egységes rendszer, de előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy talán nem kéne tudom én erre és arra ennyi pénzt és erőt fordítani, mert lehet, hogy megoldjuk egy kisebb internet támadással ugyanezt. Jó, végül, végül is az, hogy a melekültügy megint napirendre került, az milyen mértékben van összefüggésben azzal, hogy állítólag orosz fegyverekkel meghalt, Na, vagy megöltek? Igen, igen. Na most itt megint, itt megint, itt megint, ugye a, a, a nagy kör és a kiskör. Az alap az az, hogy Szíriában amióta folyik a polgárháború, Szíria környékén körülbelül most már lassan a 10 millió felé... Tendáló, de 7 millió biztos van, menekült van. Ezeknek az egy része, Ezeknek egy része Törökországba, egy része Libanonban, egy része Jordániában, mindenhol vannak menekültek, és hát Szírián belül is vannak zónák, ahol, ahol menekültek vannak. Ez az Idlibi zóna, ez lényegében fölfoghatom úgyis, mint egy menekült zónában, bár, bár nyilván ott vannak többség az őslakos, mert ezek azok, akik valamilyen módon ö, ö, sikerült egy bázis kialakítani az asszadi hadsereggel szembe, és ott hát azért elég furcsa ö, koalíció van, ott nem biztos, hogy mindenki jól érezni ott a magát, mert ott aztán tényleg a legtérsőségesebb iszlamistáktól kezdve mindenki elülfog. És, és úgynevezett liberálisok is bezárulnak. Na most ez az alaphelyzet. Most, ha, ha ezt elkezdik ezt a térséget bombázni, akkor. Ez megint elindít egy menekült áradatot. Törökországban egyébként is, most nem emlékszem pontosan a számokra, de a három millió körüli menekültről volt szó már, már évek óta, amelyek egy részét egyébként érdekes módon Törökország hosszú ideig ö, föl tudta szívni. Azért azt ne, ne felejtsük el, hát a, a migráció nálunk egy abszolút negatívumnak számít mindig, ö, ö, ha megnézzük, hogy minek a sikeres államok hosszú távon, azok, amelyek, amelyekben, amelyekben bevándorló államok. Amerika, Kanada, Ausztrália. Jó, az itt egy nagy ez kérdés, de ez nem értek, ez egy önálló beszélgetés témája lehetne, hogy ezek a bevándorló táborok, ezek milyen működésben abszorbeálhatók azon államok lakosságával, ahol egyébként ezek a táborok léteznek. Na most ez az érdekes, hogy ezek például a törököknél a, a nagy rész, most, most az alapról beszélek, nem a mostani legutóbbi hullámról, amelyik elindult ittiből. A, a, a Törökországba menekült ő, szíriaiak nagyobb része, azok nem táborokban éltek és élnek, hanem ö, a, felolvattak ott a lakosságban, széreltek maguknak lakást, ö, dolgoztak valamilyen szinten, ö, Részint lenyomták a béreket, részint hozzájárultak a nemzeti ödelemtermelése, termeléséhez nyilvánvaló. Nagyjából határszérel maradtak, vagy megtörtént egy indulás egy bevándorlás a szó hát. hagyományos értelmében, vagy egy vándorlás az ország belseje felé? Egész pontosan, nem tudom, de, nyilván, de a dolog lényegéből fakadó, nyilván nyilvánvalóan mindenki a nagyvárosokba igyek. Hát ez magától értetődik, ott van a munkalehetőség. Ott van mindenfajta lehetőség, ott van sokkal könnyebbet is. Így egyébként, anélkül, hogy ismernék őket személyesen, már abban a tervvel vannak ott, hogy nem is fognak visszatérni, vagy a nem sem tudom. Nem. Ugye most menjünk vissza 90-ben, vagy 2015-ig. 2015 előtt már hosszú éveket töltöttek ezek a menekültek ott. Azzal a feltett szándékkal, hogy amikor már megbukik az asszad, mert úgy nézett, hogy megbukik, hogy amikor egyáltalán vége van a harcoknak, akkor ők visszatérnek. 2015-re két dolog derült ki. Az egyik, hogy ez, a, ez a, az azad megbukik. Nem bukik meg, hanem, hanem valamilyen módon életbe tenni. A háború ez, ebből kifolyólag nem fog gyorsan befejeződni. Beszálltak akkor ott nem boldog, boldogtalan oroszok, irániak, amerikaiak, egyébként is nyugat, egyébként is szaudiak, minden, mindenki ott kavar. Tehát látszott, hogy gyors megoldás nincs, ezt látták egyébként a törökök is, és ezzel párhuzamosan, tulajdonképpen ez voltak az ott az akkori kiváltók, az volt ez a gyújtózsinór, az, az ENSZ menekültügyi szervezete, most nem tudom pontos számokat, de jelentősen azt a majdnem a felére lecsökkentett azt a pénzt, amivel ezeket a menekülteket támogat. Mert? Mert csak. Uh -huh pillanatni a jó Na most... Ráadásul ezek a menekültek rájöttek, hogy a gyerekek lassan fölnőnek, ugye ott vagyok már három-négy éve, nem járnak iskolába, ez az elveszett generáció. Ebből az, úgy érezték, hogy ebből a helyzetből ki kell mozdulni, ez volt a feszítő erő, plusz ehhez jött ez a gyújtózsinór, a, a megvonás, és a törökök meg azt mondták, hogy hát akkor jó fiúk, akkor menjetek. És hát finoman elkezdték, ahogy tetszik ösztönözni is, hogy ezt menjenek. Hány, 2000... hány embert kezdtek el ösztönözni? Ez, ez nem úgy van, hogy szóltak, hogy, hogy te Ali mehetsz, hanem, hanem olyan helyzet alakult, amikor kialakul az a információs közeg, hogy, hogy, hogy elindultunk, akkor jó, de akkor jó, de csinál csinál. ez mindenféleképpen jó, beszélsz, mert ez mindenféleképpen az kell, hogy ezek az emberek már, mint a szír menekültek, ha egyébként megtehetik, hogy elhagyják Törökországot, akkor elhagyják Törökországot, és nem ott akarnak elhelyezkedni. Ehhez azért ez a vágy mindenféleképpen ott kell, hogy legyen bennük. Igen, de ehhez kellett az a döntés is, hogy, hogy nem nincs visszaút. Nem tudjuk, milyen visszaút nincs. Hát Szíriába. Ehhez kellett. És, és ehhez azért, hogy mondjam, a, az, hogy nincs visszaút út, azért ebbe sok mindenkinek. És hogy nincs visszaút van. az most hogyan lett kimondva? Hát nem, nem lett kimondva, hanem láj, rájöttek. Tehát de, de, de vártak, vártak, má, má, már azok is elmenekültek azokról a helyekről. Nézem az adatokat, ez a 7 millió, és több, mint az ország harmoda, nem a tekintve. Mármint a korábbi Egy. lakosságet tekintve. Ez nagyon sok. De most ráadásul azért, mert azt is tegyük hozzá, hogy, hogy a Ugye az első menekültek azok mindig egy minőségileg jobb emberanyagot, csúnyat szó, Igen. képviselnek. Tehát képzettebbek, mozgékonyabbak, néha fiatalabbak. Ugye az idősebbek nehezebben mozdulnak, vagy talán vagy nehezebben mozdulnak külföldre. Vagy tránehezebben nehezen vállalkoznak nagyobb utakra. Tehát ha igen, akkor átmenek. Jó, az, a... ami most elkezdődött, az mennyi ideig tart, és mi lesz a vége, ha Fogalmam. vége? Fogalmam sincs, de csak azt akarom mondani, hogy tehát van egy alap. Van egy alapnyomás. Na most ezen belül vannak ilyen, ilyen szabályozó szelepek, amelyekkel ezt lehet szabályozni. Amikor ugye a 2015-ös megindult ez az egész tömeg, nem, nem olyan nagy tömegek jöttek, szóval azért itt a nagyságrendeket látni kell, tehát lehet, hogy egy-egy ország, Németország, vagy Dánia, vagy Védőszág számára az sok, de, de Európa 500 valány millió embere támára ez, ez nem volt olyan sok azért. Jó, de majd, vajon ha a tálasnak van, az idő mégis egy hozzáértő ember, miért nincs egy monitoring, vagy ha van, akkor annak a jelentései, miért nem jutnak el a halandókhoz, hogy hány ember van úton, milyen irányba van úton, és aztán... Mert, ezt, azt... nem lehet tudni. Mert ezt nem lehet tudni, és ez attól függ, Na ezt akarom mondani, ez a politikusok napi döntésétől függ, ha Erdogán úgy gondolja, hogy ő neki pillanatilag érdeke az, hát ezért itt most kimaradt egy lépcsőfok a történetből, ugye, amikor a Merkel megállapodott az erdogán hogy kaptok egy kis pénzt, illetve nem ti kaptok, hanem hát ti is kaptok, de főleg a menekültek vagy a menekültek ellátását biztosító szervezetek kapnak pénzt, és ennek fejébe ti ott tartjátok őket, ez, ez Törökországban nem olyan nehéz, mert azért ez egy elég keményen megszervezett állam. Na most Erdogan pillanatilag napi tehát napi taktikai megfontolásokból, nem azért, mert most már a dolog elviselhetetlen, ezt fölrúgta. De miután ez napi taktikai megfontolásokból lett fölrúgva, ugyanilyen napi taktikai megfontolásokból és napi szinten meg is oldható. Tehát itt nem arról van szó, hogy az általános nagy globális nyomás az nyilván marad. De, de az, ami ma történik, az, az, az, az nem egy, egy, egy földrengészszerű katasztrófa, hanem az egy a, mindenfajta taktikai harcoknak az itten napi lecsapódás. Jó. És... Az, aki itt él Magyarországon abban a politikai hangulatban, amit egyébként a különböző médiumok lehetővé tesznek, egyáltalán van valamiféle érdeklődésük a világ dolga iránt, azok joggal érezhetik azt, hogy magukra vannak hagyva. A szónak abban az értelmében, hogy ez a csap, egy hol szivárok, hol nem szivárok, és ez egy nagyon szerencsétlen hasonlat volt, ennek a csapnak se a megjavításával, sem pedig a folyásával kapcsolatban nincs olyan tájékozottságuk, amely Tájkozottságuk ők, amely tájkozottság őket megnyugtathatja a tekintetben, hogy se víz nélkül nem maradnak, se úszniuk, nem kell megtanulniuk egy olyan közegben, amelyben egyébként nem jó úszni. Abszolút, mert a tájékozottságuk az egy teljes félrevezetés. Én ezt tájékozottságuk... értem, de, de ahogy kiderült a tegnapi beszélgetésből, és nem csak a tegnapi beszélgetésből, mert valamilyen módon nyomát próbáltam követni ennek a történetnek, azért az ezzel kapcsolatos strikt számszerű tudás az meglehetősen gyér, beleértve, hogy hány ember van úton, hány embert indíthatnak útnak, hiszen nyilvánvaló, hogy a buszosztatás az egy noszogatás a török állam részéről. Milyen összeget várnának azért, hogy ez a szivárgás meg? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik feltorlódnak a görög török határon? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik egyébként a hajóutat vagy a csónakutat választják, és milyen politikát követ e tekintetben az Európai Unió ezeknek a tengereknek a monitoringozása kapcsán? Azért ezek olyan kérdések, amelyeket joggal tehetnek feltájékozott, tájékozatlan emberek. Igen, csak ez egy nagyon sok ismeretlenes Tehát Mondok egy egészen egyszerű példát. Ha, ha valamilyen módon sikerülne például Erdogán és Pucsin között közvetíteni, ahol nem föloldhatatlanok az ellentétek egyébként, tehát föloldhatóak. És akkor mondjuk a, a, a Pucsin a idlibik közvetre gyakorolt nyomást csökkenteni, egyébként úgy tudom, hogy, hogy, hogy ez már fizikailag meg is történt, mert a törökök ott elég keményen beavatkoztak, és elég sok mindent tettek, tehát azért ez egy komoly haderő a török haderő akkor lehet, hogy ezen a, ezzel a lépéssel sokkal nagyobb ö, ö, egy nagyobb csapot zárunk el, egy fő zárunk el, ö, mert, mert ez, egy, ez egy pillanatilag fontosabb ügy, mint az, hogy éppen hány busz, vagy megy, megy a busz, vagy nem megy a busz, vagy, ö, tehát ö, ezeket a nagyságrendeket külön kell választani. És még egy, tehát ö, a, a az az alapkérdés, hogy tényleg, hogy mit, hogy mit tegyünk a, a migránsokkal, vagy, hogy mi legyen. Ugye ezt, ezt tényleg el kéne dönteni, de, de ez most nem azt jelenti, hogy, hogy összeül egy, egy tanács, és akkor megállapodnak, és, és nem is az a döntő, hogy, hogy ki hány e, menekültet vesz át, hanem, hanem első körben el kéne dönteni például, amit nem is kell eldönteni, hogy igenis, Európának szüksége van migránsokra ezen. Ezen, hogy mondjam, ezen nem most Európa alatt az egész Európai Uniót, meg, meg az egész fejlett világot értem. Enélkül, egyszerűen 10-20-30 év múlva, ez volt pont olyan, mint a klímakérdés, föntarthatatlan lesz a, a, a, a jelenlegi rendszer, a, a, a nyugdíjrendszer, a, a, az egész működése. Németországnak statisztikailag ahhoz, hogy gazdaságilag ütőképes maradjon, noha rettenetesen csökkenni fog a lakossága, a mostani 80 valány millióról, 60-valahány millióra, akkor is évi 600 ezer bevándorlóra van szükség. Jó, de az, az, az, az tapasztalattól, hogy az, hogy ez a bevándorlás, ez hogyan történjen meg, és mindazokra, akikre a... nem tart igényt azokat, hogyan szállítják vissza, oda, ahonnan jöttek, ez semmilyen vonatkozásban vagy legalábbis nagyon kevés dologban tűnik megnyugtatónak, így aztán... Ez... Nincs. Erre nincs európai, nincs, hát, tehát, tehát egy, nincs, nincs európai... Jó, ugye 2015 15-öt szokták emlegetni, ugye ez 2015 nyarán volt emlékezetem szerint, most februárban, akárhogy is nézzük, közel 5 év telt el, Én avval is tisztában vagyok, hogy ez nem egy kis horderei dolog, az ezzel kapcsolatos mechanizmus kialakítása az egy nagyon komoly valami. Nem vagyok a szakértője a dolognak, nem szeretnék olyan mondatokat mondani, mintha minden részletét ismerném mennek a történetnek, de valami azt hogy 5 év alatt ennél szerkezetkészet konstrukciót is lehetett volna létrehozni, mint ami van. most van. Ez így van, de hát ez az is hozzájárul, hogy, hogy euh, még el se jutottunk addig, hogy a dolgot elkezdjük hámozni. Tehát így, hogy mennyire van szükségünk. Ha igen, az milyen? Ha ha, ha tudjuk, Jó, de maga az Európai Unió egy tekintetben azért ö, tehetett volna többet, vagy ha többet tett, akkor lehetnék ebben kapcsolatban tájékozottam, csak valaki mondja meg, hogy mit Jó, de el. ebben azért oroszlán szerepet játszottak azok, akik napi politikai Hát egyszer az Orbán Viktor-t miért lehetne e tekintetben nagyobb mértékben megszólni, amikor maga a Putyin és az Erdoğan is ugyanezt művelték, csak más végén ennek a, ennek a libikókának? Na jó, de ők a, a két elméletet ember nem tagja az Európai Uniónak. Egyébként én ezt nem csak Orbánra mondom, tehát ez, ez, ez, ez, ez tévedés, tehát ebben a, ezt, ezt a kérdést mindenki igyekezett eltolni magától, mert nehezen megoldható, mert rengeteg érdeket sért, mert rengeteg. Meglasszó? Hát Így van, de, de aztán a, pont ugye a fejünkre zuhan, mint a klímaválság, és egy idő után kiderül, hogy hát nem, azért itt dönteni kell, tehát el kell dönteni, hogy kell -e, ha igen, mennyi kell, ha igen, milyen, és akkor hogy jön be az a nagy elefánt, ugye az oroszlán barlangjába, és utána még, hogy, hogy esetleg, ha, a prób, hogy hogyan osztjuk el, akár az embereket, akár a felelősséget, akár a pénzt, egyáltalán elosztjuk-e. Tehát ki kell alakítani egy egységes stratégiát, ez azért nem alakult ki, és most megint visszatérünk a saját farkába harapó kigyóhoz, ami miatt az egész ügy elkezdődött, napi csúnya taktikai hatalompolitikai lépések... És, Jó, de és, a történet nem volt milyen. olyan, mint amikor a Duna 200 méter magas, mert a 200 méter magas lenne, akkor mindjárt beszarna mindenki, és egyből azt mondaná, hogy oké, rendben van, alkossuk meg az ezzel kapcsolatos kereteket, mert egyébként ott fogunk belefulladni mindnyáján menekültek, és mi magunk és lakosok is, ahogy vagyunk. Jó, de itt ugye meg, itt megint, megint azt mondod, hogy öt éve eltelt, és nem történt semmi. Öt nem év azt mondtam, mondta, hogy például... nem, én, én, én nem mondom, hogy nem történt semmi, nem vagyok a téma szakértője, azért jó, is kérdezni. Jó, jó, de igazad van, nem történt semmi, de ezt akarom mondani, hogy év alatt például, mondok egy példát, és akkor ezt akkor ez leszűkítettük csak Magyarországra, föl lehetett volna készíteni Magyarországot, a magyar társadalmat arra, hogy uraim és hölgyeim, ha, ha azt akarjátok, hogy az unokáitok valamilyen módon rendezett körülmények között éljenek, akkor el kell gondolkodni azon, hogy Magyarországon a Igen, de a úgy tűnik, tüksége, hogy rövid politikai politika érde... az... érdekekből adódóan úgy döntött a kormány, hogy nem ezt követi, ezzel kapcsolatos kommunikációt folytatott, ráadásul sikeres kommunikációt folytatott, ráadásul annyira sikeres kommunikációt folytatott, hogy még az ellenzék is felhagyott ennek az ostorozásával, vagy legalábbis nem olyan mértékben ostorozza, mint korábban. Erre mind lehet azt mondani, hogy felelőtlenség, mert rövid távú haszon érdekében, a hosszú távú életünket teszik kockára, de hát mindenki... De ez történt az ez. Európai Unióban és ami kicsiben Magyarország ugyanezt történt a többi országban is, nem okvetlenül ugyanilyen modell alapján. Van úgy, hogy a modell csak azért, hogy nagyot hagyjuk ezt a kérdést, vagy, vagy, vagy oldjuk meg taktikailag, vagy, vagy beszéljünk az Erdogánnal és a dolgot, akkor most egy kicsit megoldottuk, Mikor, mert nyilvánvalóan e, ugye, amivel kezdtem, a taktikai problémák megoldása nem oldja meg a stratégiai nagy kérdéseket, tehát ezek a koncentrikus köröket mindig kívülről kell kezdeni, amíg eljutsz a, vagy, vagy, vagy lehet fordítva fölfogni az egészet, de mindenképpen a, a napi dolgoktól a, a probléma lényegének a megoldásáig valami fajta stratégiának kéne lenni, valami, hogy elkérdősnek ennen ez nincs, mert nincs, nincs egység se rá, és ez ugyanaz, ami miatt a, az európai problémát se tud megoldani, mert a, a, a sok felé húzó részeknek a, a különböző vektorai azok, azok nem mindig adnak egy, egy, egy értelmezhető irány. Hát Sajnos a, ez a helyzet. Ma eddig jutottunk, találkozzunk. Szia Gábor, köszönöm szépen. Önök a... nemes Gábort hallották. Annyira jól működött ez az, az annól át, átutalási az OTP-t Többek szerint nem működött, és a cikkbank is akadozott, de fontos az, hogy, hogy a holnapi színház jegyek nálam vannak-e? Hm? Hát ez nehéz kérdés. Ez most megzavart, hogy a holnapi színházi jegyek nálam vannak -e? Nem tudom, ezt meg kell, hogy nézzem. Megnézem. De ha nem akkor szerintem ezt még kinyomtatni mindig lehet. Szóval, hogy a cikkbank is akadozott. 061-1. 877, 0877, néhány percig itt vagyok, ez gyakorlatilag még egy 20 perc. Ha akarnak, kezdjenek velem valamit, ha nem, köszönöm szépen, van útig elegendő dolgom, nem fogok unatkozni. Tooth stops aching Wonderful world Wonderful you That's him That's him He is as simple as a swim in summer Not arty Not actory. 038770877 egy satisfied Megvan a the way aztán visszaigazolás. ezt kinyomtatom még egyszer and in the darkest keys and hallways I would know him always beyond a doubt identification comes easily to me because that's That's him, that's him, the way you feel about a hat created just for you, that's him, that's him. You know the way you feel when the five nights glimmer, the way you feel when overnight your hips grow slimmer wonderful world, wonderful you, that's him, that's him, he's like a book directly from the printer, you look at him, he's so commensable, he's comforting as Wallen's in the winter, Tésze, ez a verenciát már folyatnál utána nekem ott van házban, és azért én, amikor ez az e voltak, azért én tudom, hogy milyen forgalom van, úgyhogy az abszolút ki lehet bírni azt az egy hetet mindenkinek, ugyanúgy, mint a szigetnél az óvoda, az új testieknek. És az, az, az nagyon jól mondta az első hogy úgyis ott fognak leszállni a velencéi vasútállomás, és át fognak viharozni. Tudtam. Tudtam. Úgyhogy nem tudom, hogy annak mi a sorsa az utolsó nap. Egy nem napi nem rendi nem pont volt is vadastamás kérésed, de én a múltra való tekintettel, ha lehet, akkor az ő személyét átugrom. Egyéb a... azt írja az újság, a FEOL új helyszínen folytatja az EFOT, Velencén nem támogatta a testület a Magyar Főiskolások Egyetemisták 5 napos szórakozását, sokra azonban szívesen látja az idén 45 éves rendezvényt, a 2020-as évben az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján, azaz az EFOT 5 évvel EFOT. 5 év Velencei központú bázis után Aréb költözik néhány száz méterrel, ezek szerint 5 évig volt ott, mondta a Fejérmegyei Hilapnak Maszlavil Gábor a Fesztivál igazgatója. A rendezvény nagyságrendileg milli, 80-90 millió forintos adó és egyéb bevételt generált Velencének, amelyből a fesztiválnak fizetett támogatások után is közel 45-45 millió, millió forintos pozitív szaldója maradhatott. A változások egyértelmű volt, a választásokat követő új vezetés nem kívánt együttműködni a fesztivállal. Úgy, hogy teljesen értett, meg, az is, hát úgy igen, ez egy Hát nézd, hülyeség, ezek Sajnán. szerint ő nem gondolja annak, és mindazok, akik támogatták döntésében, nem jop, gondolták jop, annak. Hát akkor én most sarkosabban folyamatosan, mások, esik, amit tudod, hogy elmondani, hogy tegnap küldtem neked egy üzenetet, és megkaptad esetleg a pénztekivigyadóval kapcsolatban. Nem tudom, megkaptad ezt, mert tudtam délelőtt. Az csak annyiról volt szó benne, hogy filmeseket... Igen, filmeseket igen, megkaptam. De ne, ne, van, van, ne, abban és van, nem volt idén. Tehát a mai folyamán abban már nem volt nem kiprészen. a Csabárak kicsit Oké, okay. köszönöm lényeg. szépen. negyed tíz van. Nagyjából még 10 percig maradok, vagy már annyi ideig se. 061, 877, 0877, holnap vendég lesz fél nyolckor, nyolckor és fél kilenc után, hogy holnap kizárólag az első fél óra áll az Önök rendelkezésére, ha élnek vele jó, ha nem, nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Így kell számolni ezzel a holnapi műsorral is, amennyiben nem a mai volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után találkozunk. Ha most élnének még a lehetőséggel 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én csak azt szeretném mondani, hogy néztem a szombat esti műsort, és a szilágyi János nagyon jó volt benne. Én is örültem annak, hogy jó volt, örültem annak, hogy ott volt. Valahogy ö, izgulok, bocsánat. Ne izgudok. Szóval, nekem, én, én mi szoktam nézni ezt a műsort, 90%-os rendszeressége, de sokkal valahogy lazább volt, ahogy ő beszélő, olyan okos, és azt is ő nem nekem hogy Gyan. még mindig a, ő a legszebb és a leghelyesebb férfi, és nagyon okos, és egy-egy és mondatával úgy helyre tud tenni mindent. Nagyon élveztem. Örülök neki. Köszönöm szépen. Viszontalásra. Köszön Köszön 1-877-0877 először. 1877 0877 másodszor. Jöreget! Nem ezt a mondatot, amit a hölgyen most Nem, és nem. Mondod, az Nagyon jó füled van, nem fejezem be. Nagyon jó a füled. Egészen kiváló. Nem fejezem be. Jó füled van. 061-877-0877, senki többet? a réi mányszereknek a feldolgozását. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! fialajános Kukat, gmail.com, amíg szól a zene vagyok, utána már máshol.